Po hi i ka dhal, që e nal, ngo e nal, po ka bon mësë nal, boj bor Këndu më më malotës, jëmë shumë i shtjerë Nuk preferoj me më gucë kusë duhet E di që të kruat, të folgoja shumë, bo bëj me e ruat Mësë janë si gjinen, si do mos prishtinen Së t'kallit tyhen, që atë rukej të recinen Bounce, dhe thot vjenë më letë Na vim kër shkojmë glegi shumë tër Të që atë gjithmonë në dominan Yeah. Po e lidhë letë kejti rëzën Kjo biznis ku ka pare na jem Ku ka bif na jem Ku ropun angusht jetë si gjem prap na jem kondush, na dojn, Në lka e qojmë Vete këndush kejt na dojnë Keme neve karin uh thejo -huh. së në zive Kunde neve je posht karriere në prejve Mushë, mushë së po të shkën Jenë ruqë që kërka në këqën Kejtost huh. hey, Din neve mu së naprejnë no <laughs> God flow, get boy give me 9 to look in so. Tudo normal e por da linha, não aqui que todo bir linha. Droga por verso não foi. Estusana com control de cosla. Acelera churros, zone time so na minha tia skate for boom. Prop que enta. Que samba isso? Todo agora rua. Podia chegar e descurtir e desprelhar. Gone the seals de tia filha foi a sopa. Some bomb bomb morte. Sabe ter gás de bola sopa. Começa a comer tanso na mão. Gjëmur beri vëtën së në në në jotë në guën G-Ghost, dine vëmë snabbri G-Ghost, dine vëmë snabbri G-Ghost, dine vëmë snabbri G-Ghost, dine vëmë snabbri Fili dhe menë në tokë bishë Ty kur nuk ta karro kishë Shokë thojnë që e i forqë të di të rajnë Kapsh me qenë që të drejmë të fydhë këtë gjerë t'lenë Jo, une nuk t'alëshoj Une ty kur let s'ta bojnë Dje së dhe gjithë mund në shtirë kime pasë Felle ma fellë në borë që kime rrasetë që la sytë mos i raj mos ju prëm të që mund sytë jetë u as kanë s'kaj se une shtu aspekt blokoj e m'lif e m'gjen dhek pëllë ca më sqoj oh m'boj, pussy boy bushtër fëll me goj me mu s'kaloj po djetë ku shka për boj pitha dri dhe nëthirë ndroj Spit, skit, gos Din njërën snabbit